Att du snart ska lämna stan Över tid att tänka och andas ut Livet är en storm på ögonen Då är på ett dags igen hörde du Yes, förbundskapten är vi minst mm. jag, jag, jag ska börja med en liten uh, uh, Det finns ju något program Det kanske har sett på SVT, SVT. Det är väl någon... Om man är psykolog någonting som... Min personlighet? Ja! Nej, det har jag inte sett. Jag har många som snackar om det. Jo. Man eh, har om, om till exempel om det är stritt. Eller om, ja. O, o, bland annat om, om, om tv, ett tvillingpar. Ja. Som har växt upp på olika olika ställen. Och så träffas som det var några japaner. Som de har blivit, blivit adopterade i, i USA. Mm. Och de träffades... Ja, nu de var i 40-årsåldern. 40-50-årsåldern. Och de var ju ändå, det var inte så mycket som skilde. Äh. Och liksom och de pratade med någon psykolog där att det här med att att det betyder, miljön betyder inte så mycket. Nej. Ut, utan det var genetiskt. 50-50 har han sagt någonting om. Ja, kanske. Men det går inte att säga, men det är lite otäckt då. Jag, jag hoppades på hur miljön skulle betyda mer. Ja. ja. men här så finns det, vad heter det, på Du-appen. Ja. Så finns det, gör, gör personlighetstest här. Ja. 120 frågor, men det var som fanns det ja. fem alternativ. Det var lite små, intressant. Och så jag, Åsa och Edvins tjej, Hanna mm. gjorde den igår. Mm. Eller i, i föregår Och så jämförde man bara. Mm. Alltså. Vad var det för kriterier då? Jo, men det... Introvert, extrovert ja, ja, men lite grann sådär. Ja, men ty tycker om att gå på stora fester och ja, bra, bla, bla Och en fråga var: Gillar du ett ordentligt slagsmål? Så, ja. Och... Jag ja, menar, där, gillar du att gå på stora fester och, och, och, mm. ja, typ, du kunde prata mycket med och, Yeah right och, så... <laughs> ja, ja, och, Nej. Just på den frågan tror jag att du också Kanske svarar tvärt emot jo, hon, Eller på Hon var väl mera social så ja. jag, jag var ganska låg ja. och Hon var väl ganska hög ja. just, just de där grejerna Nej men det är, det är intressant ja. Jag ska kolla på det Men jag har ju läst hans böcker De där, där. ja Jag har inte sett de där programmen Nej. Är det bra? Det ja, jag, jag har sett ett b Om med tvillingarna Ja. Och det var väl ja, en smått intressant sådär. Ja. Men nu är det ju förbundskapteringen vi minns. Ja. Och eh, kommer du ihåg dem? Jag har ju jag har, jag har gjort jag in i två stycken eh, kategorier. Ja. Jag har ju, vad heter det? vi minns. Ja. Och förbundskaptenen vi, vi vill glömma. Ja, ungefär tror jag också. Ja. ja. Eh, hade du listat upp eller? Jag har kategoriserat på så sätt Ja För jag hade lite, jag hade bara tryckt upp lite Lite bilder ja. På respektive Och jag tänkte om vi börjar, om vi Ska börja här? Ja, jag kör hårt För det kan ju vara På den här Förbundskaptenen min Så har jag ju Fem stycken Här. och då har jag då har jag, eller, eh, rum. Mm. och du, du kan du kan välja de dem på femte plats har vi den här eh, det ser ut som eh, vad är det är det Nordal? nej nej Nej. Nej, det är ingen svensk. Nej, okej. Okay. Ja ja, utan är en brittisk. Nej, jag kan säga att det är, <skratt> <skratt> det är en rysk. Ja ja ja. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Det var ju han som, som förde som förde eh Sovjetta från till 9 raka VM titlar 60 började på 60 men till till 69 eller 70 71. Mm. Anatolij Tarasov. Ja just det. han Tarasov bort. Okej. Okay. Han, han, han var ju som så för han drog väl in en massa andra grejer inte bara liksom att träna på hockey utan han kunde göra få någon träning så kunde komma någon, någon som dansa ballett så de fick dansa, mm. det var massa olika grejer liksom. Som borgtand de fick äta groda liksom mycket. Om. Fick äta orme. orm. Det det. just det. Men vänta Okej, okay, du kanske kommer till. jag vill spara det ja, Fortsätt ja. Eh, Ska jag ta hela min lista? Där? Kör, kör fort mm. eh, Sen har vi på fjärde plats Har vi den här fluren Ja, då hade han jag tänkte på Vad fan heter Viktor. han? Viktor Viktor Ti. Tish Tishonov, Tishonov. Tishonov. <laughs> jo, det, var <laughs> det var långt bak i järnverken ja, ja, ja Det här kunde mig som rinnande vatten Ja, ja ja just det. Lite intressant när jag kollar igenom För alla Alla mina Och det är ju också ett med att man är gammal Alla mina förbundskaptener är döda <laughs> Okej, okay. ja. eh, Tredje plats vi Var två ryssar i början Och nu kommer jag avsluta med tre svenska ja. Förbundskaptener i minst så har vi ju Den här på tredje plats Thomas Allin. Thomas Sanlin mm. Också där i slutet på 60 och i början på 70 Så förde han ju förde han ju Brynäs till en massa SM-guld. Mm. Och även Modo 79 han var, ja. han var, var, var... Men var Men förbundskapten efter det? Eller? Han var förbundskapten efter efter Modo. Vad hade han för hade han bra framgång då också eller? eller var det? Jag kommer inte. Jo men han var de, de vann för han var ju med med Lindmark. Om inte de vann 87 Om inte han var var förbundskapten 87, det kan man ju kolla upp. Ja, just det. Just, jag jag tror att det var Thomas Alvin ja. Som var då Okej okay. mm. En bra förmodo oh. Ja Vad fan Modor var... var snäppligt Hur gick det för, för Rögle Vann de eller för jag, jag, jag, jag såg att det tog 2-2 Efter full tid 0-0 de stod det så var, De var med 1-0 Rögle i, ja då fick de två poäng. Ja. Och Måda fick en och så vann Örebro och fick två poäng Men Modo förlorade väl? Ja men de fick en poäng för att det var över tid. Ja okej. Okay. Och Jöre eh, behövde en Örebro poäng mer än var... Modo och då vann de på över tid. Ja precis. Men skitsamma. Det kan ja. slippa slippa. Ja. Ja. Eh, andra plats eh, har så... vi den här för U. Ah, sport. Mm. Ja. Det håller jag med om. Det där är ju en klassisk bondskapten. Och vad med Roberts? Det ja, ja, precis. Och han, han var ju. Eh, som var ganska intressant. För VM74-typ. Ja, när de spelar mot. Eh, men det var något lag då, eller land de spelar mot. Eller om det var för kvalet. Nej, jag, jag, jag, jag tror att det var. Att det var någon, någon som skulle spela mot under VM. Och då hade de ju inga. De kunde inte kolla på en videoupptagningar och sånt där. Elon, det var Holland till och med. Han hade ingen aning om hur Holland skulle spela. För Holland var med i gruppspelet. Ja. Och han hade ingen aning om hur Holland, eller om det var Bulgarien. Hur de spelar liksom. Och de skickar inte ner några spioner som kollar heller. Liksom, han tog bara jag får att han tog bara, hade hört om dem Ja, okay. Det var scouting Ja riktigt scouting Så var en jävligt bra I filmen Fimpen Han var ju snäll ja, ja, han, var ju fader, han, han var ju som en faders Fader Farfars gestalt, ja, gestalt. <laughs> Fimpen skulle vara fan kul att se igen Det känns som att det inte så länge sedan ja, Det kanske vi vet på Play ja. ja den är kanon Magnus Harrison är ju så jävla dålig ja han är Jag är inte bra om det men ändå så han var till och med sämre i fotbollen än Johan Henemark ja. i, i som spelade Edvard. Och så Björn Lundqvist var ändå sämre skådis skådis. Han var bättre han var bättre i, i vad heter det eh, bättre i Fimpen än han var i Osäkret. Ja definitivt. Man ska se. Är det jag tänkte bara, ja men när vi snackar om, vad heter det? När vi snackar Vad fan finns det den här? Ah, jag tänkte i alla fall på Vi svenska fotbollsgrabbar. Ja, ja, det var det jag tänkt. Georg Robbe Eriksson, han var ju från Norrköping. Mm. Han var väl i de trakterna. Mm. Och han var ju Kommer du ihåg det fanns som svensk komiker som heter Chadden? Ja. Han var med att spela piano under tidiga år mm. till Chaddens revyer. Jaha. Så han var ju en Entertainer. Ja han var en entertainer. Ja. På första plats. Oväntat. Det är intressant. Jag tänker, vet inte ens vilken sport det är. Nej men du. Ja du, du Jag tror jag kan gissa. Ja gissar på. Tommy Svensson. Nej. Uh -huh. Benga. Det är <laughs> såklart. Så såklart. Så ja. så Benga. Och han hade ju väldigt mycket. Som, som, eh, Sanlin, för som Salin var ingen hockeykille Han var ju som ingen idrottsman. Han, hade, han, han var mer en bara en han hade ju knappt spelat själv. Nej, och han var väl lite mer filosof, liksom, som la in en massa andra mm. värderingar och sånt där. Och Bänkan, han hade ju spelat eh, Elitambal. Ja. Men han pråkar ju in det här, med dels med eget ansvar och sånt där. Mm. Men att just att de skulle göra för att få ihop laget, mm. göra en massa, mm. en massa tävlingar och en massa. Eh, ja, men mm. lite som av. Han var mer ledare än coachen sen Som att han för han läter dem styra snacka ska med på eget ansvar och så där. Och, och och och det är vad heter det i, under finalen 19 och vinner första i eh, modern tid. Det det är division. Så står så står de där i en timeout så, så här, Ja vad då gör vi sen, sen frågar från fråge. Vi landar ju han frågar ju Island eller någon på ja. vi ska göra. Ja. Mm. Och det är så alltså, underbart ja. var, Det var min Min fem i Okej, jag har ja, okay, lite mer, mer män mm. Jag listar dem i Förbundskaptener och pajaser Så mm. får du trycka ty till här Ja, då blir det lite, då, då blir det lite Som min ändå ja. Ja. Eh, Två grupper Ungefär lika stora eh, Och då har vi ju Johan Garpenlöv Garpen Pajas. Rätt. Ja, ja, Okej, okay. rätt eller fel. Mm. Eh, Jan Andersson. Pajas. Rätt. <laughs> Orvar Bergmark. Även uh, han är en förbundskap. Till rätt. <laughs> vi har samma åsikt hittills. Mm. Eh, sen har vi ABD helt och Sen har vi så mycket som eh, Lena Ber Ber Berlin. Labbe. Labbe är målvaktskapten Ja, helt rätt. Och så har vi ju Bengen Johansson. Ja, det är fotbollskaptensbusskapten. Ja. Och så har vi Bengt och Gustafsson. Bengt och Gustafsson. Vad har fotbollskaptens <laughs> då? Ja, jag vet, jag vet inte vad, men han var fotbollskapten då. Nej, Pajas. Okej. Okay. I min min bok ja. Sen har vi ju Per Mårt. Ja, det var Pajas. Rätt. <röks> Och sen har vi Frans Beckenbauer Ja, det var förbundskapten Rätt Och så har vi Tommy Svensson Förbundskapten Rätt Laban Arnesson Nej, men det <skratt> är bara Bara på grund av namnet Ja, men han tog ju inte Sverige till Slutspel, eller? Spöget Laban Det går ju inte att bli förbundskapten eller? Nej så det var The Pajas Pias din bok också. Ja, avladen. Ja. Ja, Då bara haft ett fel än bänkt och Justofts enligt ja, min ja. subjektiva bedömning. Diego Maradona. Nej, Pias. Nej, det är för <laughs> yes. Han var ju det topp. Fast han kanske är mer Pias. Ja. Eh, Olle Nordin. Ja, det är en stor clown det är för. Och så har vi Kone <laughs> och Ja, det är ju Rätt. Och så har vi Harald Nilsson. Utförde han någonting? Ja äh, men det är ju förbundskapten. Nej det är Pajas. Pajas. I min bok. Mm. Och så har vi ju eh, Erik Kammerén. Pajas. Rätt. <skratt> du spikar de här. Och så har vi Lars Lagerby. <skratt> Pajas. <Pious>. Rätt. <skratt> <skratt> Sen har vi Virus om oh, det är en förbundskatt igen. Rätt. Det här blir lite svårt, tror jag, för dig. åh <laughs> oh, jag har alltså vad gjorde han? Kent! Kent! Jo, bara... Ja, uh, men ser man på. Nej, den är pajas. Oh, ja, nej, det är en Ja, okej. Okay. Och så har vi Hans Olsson. Det var det var för sport? <laughs> Efter Lambe... Han var, han var förbundskapten under de här Stefan Edberg, Järnryd, Villander ja, var... ja, han tog så nämligen, det, var det här är förbundskapten okay, ja, ja. Och så sista Rickard Grönborg Vad fan med Rickard Grönborg <laughs> Förbundskapten i hockey Ganska nyligen ja, det är Rätt Bra Vi har ganska mycket samsyn Framförallt på Du hade två fel bara En fler bortsatt va Jag tänkte, jag, kämt, jag, jag tänkte nästan ta, ta med vad heter det godskapstema kortet sinningen hade vi nog för godskapstemen Ja just det. Vad heter han? Krosnak? Nej. Ja Hans Kronak. Ja Kronak. Ja men, åh, det var någon pajas. Ja. eller inte. jag var inte kan väl säga att jag glömde ju när jag gjorde det här godskapsvän man vill. Mm. Man vill helst bort. Det fick kategorin till förbundskaptenen vi på brannan ja. eh, Men jag glömde Ja, ah, på tredje plats <laughs> ja. Tredje plats har vi <laughs> <laughs> Erik Avnen, Erik avnen. Ja. men alltså vilken jävla Pajas ja. mm. Om jag letar bild på han också så, så var det ju, vad heter det men Någon bilden hade en sån här sal på så det ja. jävla. Ja, det var en pajas Jo, alltså utstrålar ju Ingenting där man, han hade väldigt hög svansföring innan han kom in och sådär Och sen blev oh, han bara skönt Han ja. presterar ingenting Sen har vi på andra plats Har vi slöjlar och... <skratt> <Lager>. <skratt> Jag menar alltså Vilken jävla surmule Ja Ja, ja det är det. Och den största jävla den Största clownen okay. här, sant? Mm. Jag kan säga att jag glömde in. Mm det måste ju vara lava. Ja, det här är ju modern tid. <laughs> <Är> jag <med? laughs> ja, jag men, alltså, har ju med på min klaunlista. Janne Andersson, <laughs> Andersson på. Jag skulle gilla att honom. Nej, men alltså. Janne Andersson på är bättre. Ja, jag pop. Månadsalins brosch. Ja, men alltså, vilken pelion? Och när han, det här på slutet Ja, han följer igenom helt men, ja, men han sluter Det här till då. Upp, ja. eller då. Mm. Vad heter den förbundskaptenen nu? Jondal Thomasson, dansk Ja Ja Men var det vore det vore fint att någon kan slänga in det, mm. Men alltså någon liten sån här Helt på förbundskapten mm. Kommer Tusses husse in <laughs> Tuss, Tuss. Tussens husse Ja, Raffeln. han är borta från ramtljuset nu, ja. tyvärr. Nej, men... Eh... Oh, vad har jag tänkt? Ja. ja, men... Bra. Ja, men vi är helt tömt. Nu är vi tömt. Helt med förbundskapelen. Ja, ja. Men... Eh... Vi drar till inte ännu. Vi drar till inte ännu. Vi får se om det... Jag tror nog att det kommer en Köpenhamns-båd innan. Ja, det gör det säkert. Den här blir... Det ja, nu är det ju fan. Det är ett den är stor. Den har gjort på slöjden. Oj. Nej, äh, det var det gud i höjden. Det har jag gjort på slöjden. <skratt> jag har lite. Den har inte... Jag inte... Jag inte <skratt> Nej, min tur är jag tar det. Då har vi här... Det måste ha ditt ämne nu. Pugg! Pugg Rågefält. Mm. Och ska ja. Jag tar kort så jag kommer ihåg. Nu såg jag att Jörga hade skickat en äh, förslag. Ska jag göra sin 10-topplista att spela på förfesten? Ja, det är jag, jag svarar det, det klassiska svaret. Taget. Ja, just. Det brukar jag aldrig säga. Ja, jag har bara sagt det nu. Ja, men ändå är det nästan 20 minuter på förbordskapen det, det är starkt, Det är starkt. Hej då, vi hörs. ciao